Олександре Степановичу не витримала Віра. Ця дівчинка я, і мені необхідно відновити у пам'яті ті події. Останнім часом я відчуваю у цьому гостру потребу. Можливо, мозок сам вимагає цього відновлення. Допоможіть мені. Так, зрозуміло. А то я дивлюся, що ви так цікавитеся. Значить... Статті не буде. Хитро дивлячись на Віру, крізь вузеньки скельця окулярів, сказав професор. Стаття буде обов'язково, пообіцяла Віра, у найкращому журналі. Але прошу вас, допоможіть мені. Обіцяю, що зі мною все буде гаразд. Чи можливе розкодування? Взагалі, то я проти. «Не думаю, що це вам потрібно. Та й що ви можете згадати? Я ж вам усе розповів». «У тому випадку є якась таємниця. Мені не хотілось би про це багато говорити. Можливо, я помиляюся. Скільки коштує сеанс гіпнозу? Я заплачу як приватна особа». «Давайте домовимося так». Я підніму вашу картку, ще раз передивлюся діагноз і, якщо не буде жодних протипоказань, спробую провести сеанс гіпнозу. Але нехай це лишиться між нами. Я не маю права робити такі експерименти над колишніми пацієнтами. Напишете мені заяву, що... «Відповідальність несете тільки ви!» Віра погодилась, і професор попрохав зателефонувати йому за тиждень. «Але раджу вам ще раз добре подумати, навіщо ви це робите?» Сказав він, зачиняючи за Вірою двері свого кабінету. «Якби я це знала сама!» міркувала Віра, йдучи алеями клініки. Вечірний серпанок м'яко обіймав лікарняний сад. В одній з альтанок Віра побачила чоловіка в дорогому сіро блакитному костюмі трійці та жінку в синьому лікарняному халаті. Чоловік викладав їй на коліна пакети з фруктами. Мабуть, то його дружина, мимохідь, подумала Віра. «Бідний, такий молодий, красивий, це ж треба!» Обличчя чоловіка раптом здалося їй знайомим. Порівнявшись з альтанкою, вона не втрималася і уважно глянула на стрункого красення. Точно! Його маленьке фото у срібній рамці стояло на столі в кабінеті Ліліани Олегівни – під час зборів Віра час від часу кидала оком на фото і добре запам'ятала це молоде, красиве і якесь американізоване обличчя. Її охопила цікавість. Вона просіла на сусідню лавочку і закурила. Крізь чорні окуляри вона могла добре роздивитися цю пару. Без сумніву жінка – «Це Ольга», – здогадалась Віра. «А він молодець, що відвідує її». Згодом чоловік покликав медсестру, і та, взявши Ольгу за плечі, повела її до корпусу. Віра теж піднялася з лавочки і пішла до виходу. Чоловік обігнав її. Здаючи свою перепустку на прохідній, крізь маленьке віконце – Віра побачила, що він сів у срібний форт. У машині була жінка. Вона одразу ж кинулася йому на шию. І якусь мить вони цілувалися, не звертаючи уваги на те, що їм сигнали в чийсь «Мерседес». «Мабуть, Ліліана», – подумала Віра, і придивилася пильніше. «Будь ласка, розпишіться». Сказав їй суворий сторож, розкриваючи перед нею книгу відвідувань. Але Віра ще довго не могла второпати, чого від неї хоче цей сивий дідок в уніформі. Вона стояла приголомшена у Авті сиділа зяріна.